بسم الله الرحمن الرحیم حمید الله یی تو معنی د دې د انی تنزیل الکتاب کتاب من الله العزیز العلیم د الله تر صف نه وی چې غالب او فهل پیته را غاشر زندی د خونته د گناه شدید القاب د هر سہ زاب والده زتول خاون له قوت او د تعقبتين <تصفح> زتول خاون د نعمتونه یا خاون د طاقت ما خاون د لا اله الا الله مشتر به عبادت مستحق سوا له نا اله اللهم سير دي الله توړتل لي دي الله ما <مارس> یزاغل دغه دکړې د سیات الله پیاتنه د الله کې الا لغین کفرون مگر آکسان چې کافر وي فلا یهرکانو دکک دیوان چيتا لغ تقلبهم فلبلاد غرغیدو راغیدو د لجی تر خارونو ته تلکې کافر خدای الله په دین کې جنگ کړی خدای په یو سور او خوشحالی غرغیدو غرډو دین پر وه خاندان ته خدا هم خوشاله نو ته چته د وکانه شی غره قاعده قبلهم دې غره او نسبت کړو مفتي د دینه قومه هېن قومه له سلام لا افتخ شاله فخر کې الله <سؤال> رہی نه الثناء كل امه هرې امه دې رسولهم په لیا حبو چدا پر اندر ونی سی تهي قطبي کي وجا دليل ذاته جگل كرره مشرکانو دامياي سرط ذاتو طريق ليتحي بهم حقا دير تار چوي کنگره تي ذاتن کي حق فاخذتهم لير عنهم فكيف كان نسرم جو عذاب زمان اکدالک دارنجو حقت کلمت ربک ثابت شید حکم نرفستا علی اللہی نتاک سانبانک فروچ کافی نبی انہم نصحاب النار چی اکنندہ کافران خاوندان دور دی دوئی اور والوئی اور تبوزی اللہی ناہا غفرشتی احملون العرشا چپورتکرہ دو ال <اللدين> فرشت ونه يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ پرت عرش الله ومن حله او فرشتې چې چاپ آرشمن ی صونه دخم درد پې د سره دصففاې دخل رنا وونه او ایمان رو په د العبانې لِلَّذِينَ دَعَوْكَ سَائِرُ الْعَالَمِينَ شَهِيَ الْإِيمَانَ رَبَّنَا نَدْعُوكَ دَارُ الشَّمْقَرِ فَرِشْتُهُ بِخُنُقَارِ يَصِلْ رَبَّنَا إِلَيْنَا رَبَّاهُ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا فَرَاحُهُ طَهْرٌ شِتَاءٌ وَسِعَتْ فَرَاحُهُ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ شِتَاءٌ رَحْمَتًا تَتَجَارُ بِرَحْمَتِ وَعِلْمًا تَتَجَارُ تا ایلمن طالب یوشی ہاتا کڑے مستر رحمت ہری یوشی دا نگیڑا کڑے فاخر نہ توغنا او کہ الی الذین عاک سامت کتابو چہ شرک او کفر نہ تے وےستے و توبو سلیلکا اللہ رت سے کتاب سے وقیہ معاذ الجہنم او بچو ساتو دا جہنمنا ربنا ایغ مین رب اوا داخل ہم وَرَضِيَ بِالْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ جَنَّتِ لَا يَذْقَرُونَهَا إِلَّا الْحَجَّتُهَا الَّتِي هِيَ جَنَّتُنَا وَعَتَّمَ صِتَادَ وَيَسْرَ وَادَ كِرَلا أُولَٰئِكَ دِينَا وَمَنْ صَلَحَ فَسَوْفَ يُكَافِئُهُ الْغَنِيمَةَ مِنْ عَذَابِهِمْ دُخْرَامُ دُخْرَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَزْوَاجُهُمْ دَرَجَتُهُمُ الْعُلْيَا بے شکتو غالب و حتمتو اعلیٰ او بچ ساتے اللہ دیلر دو سزادان الاغبد و ملونا وقهم السیعات یا نجاز سیعات او یا سیعات پختر ادیو کی طمانہ دو حقوبات تے وقهم السیعات او ساتے دیلر و یا معنوات تفسیر جاہر کے وئی وَقِيلَ السَّيِّئَاتِ وَجُعْصَاتِي دِيدا آزادونه يا سَيئات نكار اعمال نو ساتي دي لراج سزا د ناكار اعمال لنا وَمَن طَقِي السَّيِّئَاتِ او ها بچ ساتي سزا د گناهن لنا يَوْمَئِذٍ تُظْهَرُ الأَسْرَارُ وَقَدْ رَحِمَتْهُمْ نیدشک کو کاو دیر می رحمتو کو وَذَلِكَ هُوَ الفوض او دا کامیابی لوعا اللہ مزم دیکھو کر دے اماللزین ابو شتاکسان کا فروچ کافر بھی یو نادون آدئی لبا آواز ورکریشی ایو بزان لدر غصی تختلہ کی بیت جنگوی فلاسون بچکونے لگئی یو نادون آواز ورکریشی لمقت اللہ خامخا غصد اللہ اکبر دیر اللہ ووا من مخ کوم د حسص ستاسوونهخصص مختلف جان کا اللَّهُ د کااف الله کوي دان چې ځانلهومه غسي د بزیات ماله به سرات ل کله تو دا ن لان چې کله به پاہنچو بچاتا و حیدن سلگایا نولا نکتاو بگا لگی دو اتچو سمرنن غسے ندین مزیاد زغسا کی دن خماد دیر رجو پورے درنے صبر کرو ارمین اور رجو زمان دینکا مغستو قالی وائی دل جہنمی آندہ کافر ربنا اے زمین رضعا امد تنفنتین ہی نجکو ملد وکرتا واہی تنفنتین او جنجی کودوکرتا فاعترفنا دی جنورنا نمو اقرار کردو دختلو گناهنو بجرمنو فحل الاخروج من صبیل آیا اشتغو دیتو دپارا دو, دو, دو زهم من نسل آرام نو خو اقرار اکو کانو نسل لا رشتا چوزو نگو رد دو جواب محضور دفاع الاخروج من صبیل جواب ادعو اللہ صبیل اول الخروج ستاسو دیتو دپارا لارمشتا داغن وۃ لاری لنی مشرا او ذکر کای زالکم وکذا الکم جواب نو بلکی جواب مقدر ہو چلا سبیل للخرج لار مشتا استا دو تو رتار اج جهنم نازل مشتا زالکم دارن غتاس یانهو پدیسو بچی اکین شاندار اذا دعی الله اهده کاله چې درایاث کرې په دنیا چې الله رب الاولیتی کیو اغه کفرتم متاسب انکار کولو توحید مسله چې لږ عام شو انکار کوکو شرک دی چې الله سره شریکان مزورل شنتو مني متاسب په دې خبره یقین ساتلو د شرک په خبره دې یقین ساتلو اغه توحید به سره دې شمني وا خل حکوم خاص صلى الله العلی الكبير چاوت چته له دې، اوبه خراب دافی سله چې ما جنت او مشرکانو حرام کړي. هو الزی <العليز> ان د آیات یری کوم آیاتي، چه تاسو لا آیات مخال نشانات دخته وي. ويمزل لکم من السماء رزقها، اور علی تاسو تاسو کدا اسنان نه سبب د رزق چداران نه. رمه تذكر الا بيني مسیحت مقولاي الا بيني مگر اسو چا الله له تو واسي الله له رزقاي رکیونه زدنات تکیشتا خد الله اي سمانا نه بند نه نه الله رامدت کي الله امره الله علما دعا غني کا ل ب الله مخلص ل پ حال ک چهہ کوکی ش الله ل وپلو ب ولوکرحلل کافررون اگر ک داخ پ کافر بگلو کحلل کافرون اگر کله حثہ مدد کول پ کاں بگی اگر ک ب کا ر د جا دا الله پر ان کې د درجه له دخل جنندگان جنت کې د دخل جنندگان درجه پر تک اي عرشي او درجه آتا پر ان کې د درجه له په دنیا کې د دخل جنندگان درجه پر تک اي ذل عرشي ها او د عرش دي مالک د عرش دي ينفروها راجي وحي او قران من امره وقت له کوم سرا عَلَىٰ مَنْ تَعِشَائِتُ وَخَخِشِ مِنْ عِبَادِهِ دَخْتُ لِذَنِّ دَامِنَا نطحان دیر علی جل اواخر رسول الله رو لی ملو دس سبب تارید آتی غنبران را علی جل لیمزر یوم الطلاق چه ری خلق برگ دملاقاتنا یومتا کمرز هم دارزون چه دیبا اللہ تسر جنشی لا اخفا علاللہ بنهم شئے کدب نشتا الله د دې وسه الله علمنن ملک العون بعد شہی مند چاوا نو سوب دین چواز غور کی نو الله تخت لوی لله الواحد القهار الله وی لا تسنگا باول کی आवाज مخلق صوت لمن نجات الخناق لیواز شو لله الواحد القهار یاواز الله لرج یود حضور اوردین اولیو ما اللہ بوئی من نگو ایچ نند بلچا اختیار نچلیگی اور تا سے یہ خرار کرو ایچ نند بلچا بارشوی نگا اولیو ما ننگو تجزا بدنیب ورکلشی کل نفسن حریو نفستا دمات آغامن کسا بچکنن لکڑو لا ظلم لئوم من اللہوی ظلم نشتا حچا سرب اللہ دیر زر حساب کرنکے سوال اللہ رات لو دا دمر مخلوق دے دا دمر جزر تری دي دا سورہ وقت لگی وی اللہ دیر زر حساب کرنکے وعنظرهم ویر ودیل رئیز ما محبوب یوم الازفت داغرز مزدینا الازفات معنا د القریبا ویر ودیدارز مزدینا ایز ایز القلوب لدالحناجر ایز ایز قلوب کله چې د یونا د خفقان د وجینا د امر لرا سره دلې د ور غندو وجینا ایذین قنیول بل حناجر کله د یونا د وجینا د امر کاندو نو سره حناجر جمع د حنجراتن وا ادا د خلق ته یې مړې ته زلغلل لرا سره دلې دک وې د او د پریشان وې دا ما ولې د مليصه ته راکړه ودا د دنیا کې څه طاره پیدا کاذمین ادا باندې ملماول <سؤال> کاځي دا زنه په کته ددایلې کې د بار غروزي دغه ددایلې کازه نه سمجهلې چې مشكله به خونک نه کړته ولې چې اوبته بار رونه نو کاذمین دغه داز نه ددایلې چې بار رونه کاذمین باندې او دک وې د حسین اډک وې د غنا یا یو معنی دا وکازین کاذین دا زوینه د تطا وې چې دار روي نی مال زالو من حمیمن نغې د کارو من حمیمن سوپ نه هر جان دې چې په دغو خپ په شکی ولا شفیع انه نه سوپ شفارسی ظالم مراد مشرکو نغې د ظالم مشرکو آرام من حمیمن سوپ دې اسمه ولا شفيع إنه من خائنة والله ش ع نص شفاسي کجد شفااررض د قبلو منکشي یا ل ختل آي دا الله پوه په قصانو خیانت دستررگ والله يقدي بالحقق الله ص بعضلو دصاف واللهها کسان مدل مندون چې دا مشرطي راضو را مد کل الله وخني د شو اغیفی صلیم شکول علیشی ام اللہ اکی الله اللہ والسمیح بسویر دغا اللہ دوری بنکا لبنکا اولم یسی رعا بیجرزن فلاغتا انکا کیف ينجرو چوبوری کیف کان عاقبت اللہ دینا سرن وفید انجان دا کسام کان من قبل انچو اغیفی مخددینا کان من اشد من هم قوة اشد راہم ذمیر فصلو كانوا هم ينوهي اشد منهم قوها دير مسجد ديو ته طاقتو قوت کې واثارا في الارض او دير زياتو پاغ نشانات ته چې په موږ کې پرېږي واثارا ينوهي اشد سختو پاغ نشانات کې په ارضي چې په موږ کې پرېږي قلاجانو جوړ کړي فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَاقٍ نُودِيَ بِالتَّرْسِيَادِ اللَّهُ نَغْلُ سُوق دچکو انکه ذَلِكَ الَّذِي لَوْلِي رَوِي ذَلِكَ اللَّهُ الَّذِي يَدْنِي لَنَنَ فِي سَبَبِهِ كَانَ يُدَاعِي تَادِي رَسُولُ شَرَاقَل بَدِي تَفِندَرَانُ زِيْدُل اخذه الله الذين يذل الله انه لكم من الله قوي طاقته شديد العقاب وساعد عليه ولقد ارسلنا بشكل لدل من نوح عليه السلام جاءاتنا تختلون المعجزات وسلطان من الله دليل نعوذ بالله من زال <سؤال> اغدا مساء علیہ السلام جا دو گردے کززا بردیر لدر اجندے فلما جاؤن حرکل اچراغلو دیتو مساء حق من عندنا فحق سردہن دے طرفنا قالو رمولو دی اقتلو اغناعا لذینا او اجنی زامن لاکسان و آمنی چیمانی بردی ماہو دیو مساء علیہ السلام سرام فدل د کتل و چې د دې له لوري چې له نوې نه واسته چاړېږي کی خو امت کې صاحب تعالې هند په رسولانو کا واستحيو نصاهم ژوندې په خودې له ګنا او ما کې دن کافرین نه لا سيدان نو مکر فرع د کافرونو لپاره ته دا هي کی وقاله فرعون له فرعون زرني ما پري اقصر موسى زوجنا مهيرة موسى عليه السلام والسلام زدى وجنه وقال فرعون ولي فرعون زروني معبريزي اقتل نوسى عزوجنا مهيرة موسى <تصفيق> عليه الصلاة والسلام زدى وليد ربه اعضيج رب الاختل رب اني اخافك من يريضا ان يبدل دينكم دا داچ دا دلو کی دیکن استاسو او انجر فی الارض الفساد یا بسر دن په پدرنک و مصر کی فساد وقال موسیٰ علی مصال اسلام امی حسط و ربی یقیناً و تناہی غالاً تختل ربان و ربکم استاس و رب من کل متکبرن دارو متکبرنا لا یم نبیعن الحساب چاہا ایمان مرالی پرزلی صاحب کتاب کی کیامت نمالی کله چې بنا خبره کوول رسول الله سلام لقطع لبدته دربار کې ورته مومن درا په دا هو د ویلې سوره یوسف او سوره مریم وقال رجل من يوسر من من من من آل فرعون او د خان دان او د قوم مسلمانه اته یو ختم ایمان د قوم نه د فرعون یانو نه ومن ظاهر کلمه در په دغه ظاهر کو دکتم ایمانهو چپت ساتل ایمان اختل نقبخ تلقومنا یا تختلون رجلن آیا وجنی تا سعودا سی سرے ایئی قول ربی اللہ چوائی غرد مان اللہ وقد جعا کنگ شکرات ملی کریتا ستا دل بجناتے پسر گند مجید مرد کنستا سبرد پرفنا اینکو کاغبن کچری وید درو جن فاعلی کذبو پدبس حزاد دی وَيَعِدُكُمُ سَعَادَةً كَأَنَّمَا لَمْ تَكُنْ مَرَضِيَّةً سَبِكُمُ بَرَصِيَّةً تَاسِطَا وَعَدَ اللَّهُ وَذَاكَ هُوَ الْعَادِي يَعِدُكُمُ شُهُورًا فَرَا دِقَايَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ أَلَّا يَهْدِي هِدَايَةً مَنْ أَوْشَا طَا هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ جَهَازِيَاتِ كَوْنٍ فِي الدَرَجِ نِعَاقِمِ قَامُوا جَمْعًا رَجُلٌ مِنْهُمْ لَتَأْنِيمُ الْمُلْكِ يَوْمًا مُتَاسِرَةً ظاهری نص الارض ی تاسو غالبوی په پېر کې کیم موږ تاسو په قوت او اقتدار و پرد قیامت کوي ظاهری غالبوی تاسو په ارضی په دونکو کې نو سر کې فمایین سرنا سو د چدڅو تونه من با الله دا ظابطان من جانا کچره پرشی با شیخ مدا او آزاد الله نه خصوص د دا آزاد د الله کوي قالوا فراونى و فراونى و ريكم الا ما عرب ذو مشوره مدركون تاسون لا ما عرب مگر وا چې نخته مشوره در کړوا وما اهديكم ذو نخي تاستا الا سويل الرشاد مگر لارا د هدايت لارا د اصلاح لارا د حق حق وقال الله ولوها عكس ما من يا قومي اجمع قومي من يخاف لكم يكن من يرجون تقاسما من سلام الاهباب فمثل داغره ددل لقد هاينا سنه الله يا ابن رليغل مذار سے عذاب مستاس برات نیریدم مثل دعاب قومهم فمثل دحال لقوم بني اسلام وعاذن دعيانو سمي دعسني من بعدين چرسون وَمَا أَمْرُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ چوہا پس بش اعتاصر میدان محشر میں مدبین شاک اونکی ما لکم ملو تعتاصر پار من اللہ ادا اللہ را طرف میں منعاز شاک اونکی میدان محشر میں بشاک او اور تبلر شای ونیو دنگ اللہ وعصور جلے بمراکی فما لہو من حاب ملو تعتاصر پار سوک لارسن اونکی و لقد جاکم یوسف دشکراغلو تعتاصر یوسف علیہ من قبل و بدون دل بیناتے پسرگنڈ میں جیو فما جلتن امیشہ والتاسو فی شکن تشکی مما دہاغ دین نجاہ کن بیہی چراکل تاسو تتاہو بن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حتہ تردو ظاہلکجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات شو قلتن تاسویل علید صلی اللہ چردن رون علی اللہ مندادی رسولہ پسدن بن پہندر ارمان مکول چکاش بیا وراسو ته داسې ته مرغانیش کذالک دارم جو دل اللہ بمرک اللہ من ها شالرا هو مسرف شغزات ایکو ان کے مرتاب او شفکنده الله ته دین کی اللہ نه ها کسان ایجاد موسیات اللہ چې جگړې ته د الله کی بغیر کابرا مقصد ان <متنحن> الله در الید غسی خبرت ان الله و ان الذين من تذاک سانچو نانی چې څوک په دین الله کې ځړې کوي الله سکی نو نه سکی کذا الکدار یتبو الله مهر الله علا کل قلب فہر یم تکدرو ججار تکبر وقال فرعون ویلی فرعون یا يا یا حامان ابن نی سرحن ای حامان جوڑکنان پار سرحن یا مانعی یلو محل جوڑکا لعلی ابلغ الاسباب خواہیی چیزو ورخ جن الاسباب لارب اسمان تاب دید پار چیزو ابلغو ورخ جن ظامن ورو وسمل اسباب غلارتا اسباب سنوات لاردا اسمنه غلاردا اسمنه فعدت لعل اله النساء چې زه رخيجم دا مددګار دی نو صالح السلام تا ظامن رخيجم او طلع حاصلو کرشره درفشتاو کنيشتا فعدت لعل په زه رخيجم ظامن خضر اله اله السلام مددګار دی نو صالح السلام لازم هوقا او یقین خا خا د خیال کوم پهثال اصلسلام کاب د بروجونه ې د روژ دا د تاثر د سر دپار ل کوش وکمور بره و کسیده منکنل ولك کاداررن الله زله فرراونهښته کل شو دپار د فررا سوغا منا کار راعمل وسو داې او دودن کل شو وما كيد فرعون الا اللح في تباد نمكر فرعون نظر تطوان كي في تباد في خسار وقال الذين بهاك اس امني من رو له يا قوم اتبعوني لما يصير روان شيء اهديكم سبل الرشاد خون درت ما انما هذه یقیناً دا زمد جنیا مطاع اللہ انتفاوگا اگر فران پدی حکومت اگر پدیشان و شوکت و ردو کنشے و ان الاخرت یقینا نخیرت یہ دار القرار دا کور دا پاتکی دوئے من عمل سیتنا چاچا ملکو نیکارا فلا عز اللہ مثلها مدلگ سزا ورنکلیشن ورپن صلی و من عمل سوالهم حراء چاچا ملکو نیک من ذا كان المساك سلهو کو زنانوي وهو من منع علال چيوه مين فايلاي كلا كه سان يد خمن کو شلو له پهوي کې غير دي کتابه و يقوم هي زمان قم علي سلم ما لرا ادعوكم الى ذاتي تشطرا لالم مخلصي طرفا اخلاصي سو ابن کفیر کی لیکن اغیر بادت دیو اللہ او ورسرہ السوق نشد کولی او دنبیر خبر تصدیق کولی دانا جاتو اے زمان قوم مالی سلیم علی مال رادو کنی لن نجات چجراب لمتا سخلافتا و تدعوننی او تاسو بلینا حورتا تدعوننی بلیتا سمال اکفر باللہ دیر پارچ انکارکن دالا الله دا و عشر کبیریت او شرک کوم شریکان دور کوم الله سرا ما ها شرک یا شریکان له سم دی یمن چې مستله معره طغیان ایمن مسپوها وانا ادعوكم او زجار ادن تاسو ال عزیز الغفار غزاب ته چا زور د درد بخون کړي لا جرم دی کې شک نشتا ان ما یقینا ها ته دوه نی لوی ان یا کینن هغه چې ولای تاسو نه الهي وې تا له صلى دعوته حق در امد چي ولو په دنیا په دنیا کې علا فل اخرته په اخرت کې له صلى دعوته مشته هغه د طاره څخه حق در امد چي ولو دراغه لرو په دنیا په دنیا کې علا فل اخرته په اخرت کې الله یتیناً تلل واپس کے بلزن واللاتوی وعن المصرفین ایکن المشرکان هم اصحاب النار هم دی خاندان نور فستذکرون اما اقول لکن فستذکرون ازردش رعیات وکی تاسو ما اقول لکن چما اوتا سلاب فستذکرون ازردش اتاسو رعیات کئی ما احاسا اقول لکن یماں خبرو د زمرا یاد وای د ته سپارمان کړی و یفود امر ایله ما خپل مانه لاسپارله ده الله تا یما دهوم راحقو چې د دین او د حق وځ حق نور له کو باقی څه مني او کنه ما خپل فسلا الله له سپارله ان الله بسیرون بالعواد یچمن الله لجن کله تخفل د نیان فوقاه الله بسات له الله بلرا سیئات نامہ کروں دسختو د تکلیفونه هاونه نامہ کرم چې کوم نه کړو فریضه کړو واه قران نازل کړ والله بیالی فرعون فقوم فرعون باندې سو العذابنا کر عذاب دریا کی ور غرض کړ او پرذ قیامت کو جهنم ته ور غرض ای انار الله او جهنم ای اور دن علیها تشکول شی ته فرعون باندې غدو عشیع اثر ماوی دا دا قدر عذابو <تصفيق> شديد يعني دا قدر عذاب دا دا قرآن تاواتم صادت يو واتفا كدامو ويومد قوم الساعة تاكنراتي قائم بشق يومد اللّا بحكم كي أدخلوا وردن كي آل فرعون قوام بفرعون شب العذاب دير صحة عذابتا ويو تهاجين في النار اللّا بحكم كي أدخلوا وردن كي وَقُولُوا الدُّعَاءَ وَالْوَايِبَ كَمَا كُشِرَ لِلَّذِينَ اكْتَسَمُوا تَسْتَغْفِرُوا لِجَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا يَكِنُ مِنَّا الدُّنْيَا تَسْتَطَاعُ تَجَار فَهَلْ أَنْتُمْ آيَةٌ تَسْمَعُونَ عَنَّا لِرَجَالٍ كَانُوا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ فِي سَنَوَيرٍ مَن سَلْوَانْتَ عَادَ تَقِفُ لِتَقُولُوا کن من فی آیتن من مذتن تبی کیو ان اللہ کد حتم دون العزاب یکنن اللہ فی صلکر پنن بن وقال <سؤال> اللہی نوائی باع کسان فی النار چپور کی لخذنت جہنم با پارد آخذان چاند جہنم ادعو ربکم دعاو عالی زمین پارد اختن ربنا یخففان نائون من العزاب چسپت زمین یورد آزاونا یورد چکفو دا لباکی فَرِشُولُهُ يَرَى طَاسُ بِرْخَاصُ كَيْ أَللَاهُ فِي ذِهْنِهِ طَارِئٌ يَا رَسُولَ تِفُذُ مِنَ لَاوِشِ مُلَكَنَ قَالُوا لَهُ فَرِشْتِي بُورَتُهُ وَأَلَنْتَكَ أَيَأْنُ وَإِتَازُ طَاجِ تُمْشْرَغُ لِتَاسُ رَسُولُ كُنْتُمْ بِرَامِ سَاسُ دِلُ بَيُنَاتِ تَسَرُغُنُ مِجِيُوَ قَالُوا وَايَ بِي وَلَا أُلُ نَامِيَا دما د عال کاذلهسی دال نه دعاد دا کاران الله سی دال په په داهو بر باغی ک انکن من لمن سرهسونهنا خاخواند کل د خپلو په بررانو والله من کسانو عامون دنیا پهژون د دنیا ک په د دنیا کرایا او د نومنانو مبد کول او پا کمر چوب دریجی گواہان گواہان براشی انبیاء عالمان زمکہ اللہ سوخ پیدا کی یا او پا کمر ازمان اللہ انفرز و علمین چفہ دگورن کی ظالمان فنعذرتهم عذر و جاند آوئی ولہم اللعنت و زید پاربئی لعنت الدار و زید پاربئی محکارک و ولقد اعطينا الله يوجد شك وركرمه ونوصله الى رسال الاسلام تهدايت واورثنا ميراث كما ورث اليهود اسرائيل الكتاب بني اسرائيل الكتاب تورات شریف وهداه هدايت وذكرت له سيهتو لا ينل الا الذات بطارد الخاندان والحكم فصد صدرك ان نوعد الله يكن نوعد الله كن بشيارا حقا واستغفر لذنبك دښمنو غارانه باندې له زنبې امته کې حقیقه واستغفر لذنبك دښمنو غارانه په اړه د ګناه وخت ممته یا زنب د ام بیا د ګناه متادي خو چا د ام بیا ته جهنم کې سره کې زنب براتی دربار کې قرب حاصله او دې ذکر ته حاصلې ده چې کله یو مقام حاصل شو هغه ته په ولوسه ځمږه انتقاره ده نو کله اعتبار دي ته ځمږه وي واستغفر لږ په خنا واړه طارد او سبدنه هم رب دو. او تعقی بیان ته د صفات او 15 جنا دل عشین ماذرو لهکار او ان اللہو نے بے شکاہ کسان اجاد انہی فی آیات اللہ چجگر کئی پایاتن با اللہ کے بغیر سلطان ان بغیر بس دلینا تاہم چراغل اوزہ دلیل دیتا ان فی صدورہم نشتر پسینو ددوی پزم ددوی کی مراد دے کر صدور میں دی ان فی صدورہم نشتر پزم ددوی اللہ کے برن نگر تکبر دے وحقنا ماہم دبالی غیونی کی دایم مدی رسیدین کې ریته دای په دې کې تکبر دې انسی سودره هم مستل په ځنه دې کې لا تکبر نه کوي نا هند دالې یی چې مدی رسیدین کې ریته فشت عز بالله لکناهو غړه په الله باندې انه هو السمیع الدشیر یکمن شان دا دغال لري دونکو یا خلق و سماوات والعرضی خامها پیدایش تا اسمانی و دونکو اکبر و دیر لوگی من خلق الناس دا پیدایش دا خلقونا دا دا خلقو دا زمن مطابق خبره اکی انسان تا غرش تا کول او جوول ګران کنا اللہ ای دا اسمان او زمنکو لوگ را دا ما پیدا کری او دا انسان دا تا دا کول لوگ را ماللالا انسان تا اسمان دا زمن مطابق لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَافَ حَاتِي دَائِس دَاس مَأْمُودُ زُنُكُ أَعْظَمُ دَهْرٌ مِذْ اسْتَأْذَلَ خَيَالُ مُطَابِقٌ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لِتَأْكُلُوا خَلْقُنَا وَلَكِنَّ نَاسِرَ النَّاسِ لَأَعْلَمِينَ لَكِنْ دَهْرُ خَلْقِنَا فِيهِ نُقُمُ جَاعَتْ فِي الْأَسْمَانِ وَدُزُونُهُ تَتَدَاكُرُ قَادِرٌ وَأَمْرُهُ رَاجِمُ وما برابر ها او بدکار بدکار برابر ما عول برو ن بر روړدو لدن کې واله کسانان من چمان روړ آمवा لهات او من کیت وال مسی اونا بکار د مننا او بکاره بربر ندي پلي لما تذ کډر لگ د تاسو ص قبلی. ان الساعه تين قیامت لا توم خان خرابین کے لارو بیش ہشت مشت پراتنے قیامت کی ولكن ما سرناس لیکن دیر و خلن بنای مین نہ نراڑی وقال ربکم استاس رب یونی فدعونی ماروغلین مارا مزدکئی اشط جملۃ زب استاس د اذان قبل رب الانک رب الرحمن غلی ان اللذین وشکا کثانی استکبرون جهل تکبر کوي مان عبادت نه زماره عبادت نه کوي مان نغادي بلکې شرک کوي د ولژا نه واړي سوء حومنه دروچو اربن نشي د جهنمو داخین جهنم ته ځي نه رسول الله هو الله الذي لا وذات تجال مکان چی در زول د تاسو د پارش پال تاسو په فی له پارچ ارانو کوي ته ویکي ونحارمو جن الله وكمن الله له فضل خانخا خاننا مهرباني لعل الناس تخلق باني ولكن اكثر الناس لا اشكرون لكن دور دخلقنا شكرنا باقي ذلكم الله ربكم درس فتن والا اللہ رفستا سواء خالق كل شيء تلاکهم كلا روشية لا اله اللہ مشتر دل عبادت مستحق سواء دلالانا فأنا توفقون وقل فلتا سعرول الشيء کہ رب عبادت نه کوي او غير الله عبادت ورسره کوي کذلک الله اداري یو فکل ذینا الی شی ها کسانو کان چوه غي بیات الله جنات من الله نه حدون انکار وکول الله لله الله ذات یالکم ارجیا چې زرول ته او د پاره نک قرارا زیدو سیدو قرارا ته معنا د مستقرنه در له برزوله ما دما ن اسممان درچتګ ووره کوم شکو دکري تاسوله ف نه سوه کو ډر خایسته شکنی دکري تاسوتا و کو یبات اوری ک دررکري تاسو د تا کوسیژناظ کو الله رب کو داېفتتو وال والله حیودها الله مشدین لا اله الا الله مشتا دند بادت مشکو ک اللہ سواد ی اللہ میچدل سوق د گنگوی لایف مشتا فدعوه مرود لید الله رحمت ک ی اللہ مخلصون له الدین خالص ک هم کی شهیدی اللہ ل مختلتا د غری الحمد لله رب العالمین قوم صفاتونه اوعذ بالله <سؤال> د پاره شيطان ديو مخلوقاته قل واه مينو هیته کمن زمينه کرے شن ان اعوذ بالله وبات عبادتهم نجي کنه کسانو تهو هند بالله شتا سيرابو سيوا د الله لما جاءني البينات کلا چراغی دی ما تواجه بالله رب دی طرفه ربو منا و ما تحكم کله شیوه ان اسلم للرب العالمين داعجين تابعكين لرب بطار العالمين مخلوقاته والذي الله ذات خلقكم شي پیدا کین تاسو نن تراجم مخاورینا ثم من متکن احساس کیږي نا ثم من علقه ديالغته کريده وینین من علقتن او بیا روحا سیتاس مشن سم له تبلغ و شد کو دی عادی لپاره چوره سیږي تاسو خپل ځان هیتا سم له ته کوو شو او دی عادی لپاره چ شي بدا جان ومنکم بعد استسلمنا او سر دی من قبل مختي رب دا علی زمانه چې مړی شي ډېر رسول ځان چې مړ غادي دغه بداکی ته زو بس تاسو نکړ فهمي راځي د داوا لپاره نحر وقت صورتو جواباسی ولی تبلغو دیو پار چورسی گئی تاسو اجلنی سمانو تیو معلونتا چی کمع اللہ دا مرگ دا پار لکلی ولعلکم دیو پار تاکلون چتاسو دا اقل نتار والی واللگی اللہ عزادتا یحیوی ویمید چی جنلی کول اندر کول کئی مرگ آجونل پلاس سو يعقد امر نکله فیصلو ته یو کار ثم ما يقول له يشكوالديكار تكون يوشه يكون موجودي الان طرت غور ميل الذين كسانتا يجادو مشياتنا اسي زغره كيفاتن اللهكي ان يسرفونكم طلواله شندي الله ما كسان كذب الكتابي چې د ضرورت مسबत کوي د کتابو قران بِغَاءَ الْحَرَمِ صَلَتا أَرْسَلْنَا بِهِ رَسُولَنَا جَاءَ لِيُطَاعَ الْقَبِيلَةَ غِنْدَرَان فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِي قَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِنْ أَغْلَالُ كَلِجُ التَّوْقُ مَا فِي أَعْنَاقِهِمْ تَسُوقُهُمُ الدَّيَكِ وَالسَّلَاسِلُ ذَرْعُهَا تَخْفُكِي إِذْ يَسْحَبُونَ رَاسِيهِ فِي الْحَمِيمِ تَغْرِقُهُمْ وَذِكْرُ النَّارِ وَجَاهَ جَهَنَّمِ تَجْرُونَ دوی دروی طولش اللہ ہم انتکہ ناہی راکی دے سم نقید بیاب ورطویلشی سم نقید لهم بیاب ورطویلشی دیتا او نما تن تن تشرکون شرط بیہا چوئی جتا سبا اللہ سر شرکان جل او تا چوئی سر شرکان جل کرلو ایس شر من دون اللہ سواد اللہنا قالوا اے بڑید واللو انہا رخشل زمینہ بل لمکن ندھون قبل شیعہ بل لم نکو بل لم نکن بل ندعو چنی را دلیل من قبل دجون نقش شیم سشیم نقش شیم را دلیل داخل اس شیمو او حقیقت سر بین که دایش شیمو کذالک دارنگیو دل اللہ مکافیرین گنرہان کئی اللہ کافر ذالکم اللہ اوی دارنگیو بتاسو کلی اور کیوئی به غیر چوی دی د سبب کوم تم تاسو تفرهو فل ارمی چ تاسو مستقی کرو او پس نه ککی به غیر الحق نه جوازه طریقې اغه مستی سو شرک نه کړي ګناه نه وکړو وله ما سبب کوم تم تم چ وای چ تاسو د تکدور و يدخلون واردن مشرب يا جهنمو دروازه جهنم کا خالدین فی عیشہ دہی بدی کہ فز سمس ول متکبرین دے ور بدو جہنم زو دات کہ دوت تکنگر کو فسرنا و صبر کہ ان اللہ حقن یقینن و عد اللہ حقا فامن الی جنک تشریحا متاطا بعض الذی بعض ها عذاب مین ایدهم چون دیسرا و دکریدا او نتوفينك يا وفاتكم نتا وفات او استاعت حياة طعيبك في عذاب رامشي فالينا يرجعون نزمن طرف تغريو عبتس کرش ولقد ارسلنا رسولاً لله جو شکرا لذنة وهمران من قبل اکا نختستانا من من دا جردی مناعسو دی, من دی خصوصنا علیکا چه بیانی کلو مناعسو من من من کو لن نقصص علیک چه من دا جردی مناعسو کو لن نقصص علیک وما کان برسول مدی صحیح مدی درس بیوکی هم برد پارانیات یا آیت دا چه روڑ دو مجزاہ اللہ بی دا اللہ نگرد پر حکم باندی فإذا ج أمر الله كل شيء را بشي او صلى الله نعم مراد انه رات تفسير یا ماني يا دنيا عذاب له يا ان مراد داخرت غص صلى الله فإذا ج أمر الله كل شيء براش او حكمنا الله قديج الحق كيسنا بكروشي पागलو انصاف و خسر هنالك المذلوم او تعانش کدا وقت ذات القرص الله اللہ و اللہ و اللہ زادتے جعل لکم الاماما چی درزو لئی سو تا زناور لترکبو منہا زناور چی پاس سورلوکل منہا پا باز جلی زناور باندے ومنہا زادردین تا کلون تا سخری ولکن تا سورتار فیا پدو زناور کی منافع فیدی تا سوالیہا پدو زناور باندے سورلوکل حاجتا او حاجت تفی صدورکم چستاس تسنو کی وعليها تدیزن عروع علی فلکی او پاکشتو بان تحملون تاس سورو لشی بارو لشی ویوریکم خی تاس تا اللہ آیاتی بلائل خبر اللہ در تدخبر توہید نشانات خی فا ای آیات اللہ تنکرون مدکن یود نشانات د اللہ نتنکرون تاس انکار کار کی ائی عفلم يسير في المرضي اى عادي درزيدو نو پجن کته فالم غرو چکتليه كيف كان عاقبت الذين سرن و خدن جان دا کسان من قبلين چلي دي مسکين كان هواي اکثرن هم دير دي قوتن او دير مجبتو تو قوتو ته طاقت کي و في او دير مجبتو تو پاغ نشانات کي فل ارجو محلات یولکل فما اغنا عنهم ما كانوا يخبون نموده فکړه د دینه ما هه وکانو یخبون چوده یچوی دکور دغه غبنره دغه طاقت دغه مالونه د ذات د شنوکو فلما جاءت رسلهم هرکل چراغی دیت په وړاندی د بللناتی پسربندون واہ اسماني چوديږي سرغو اينست پاي خوشاله شو فرهود خوشاله شو بما عندهم من العلم واہ اسماني چوديږي سرغو النا لسركم علمو نو پاوې خوشالي اختيار کړو واہ قد همرا نازل شوی دیواني ما ها وكان يستحزون چدي چاغو پر دټو کې کولې فلم ما را واسنار کله چوديږي عذاب زه نه وای قالوا ان يامن بالله وحده ایمان مروده الله مرود ایک ہی اوانی چکل بیاذہ ولی دو تو لقوم توحید چره والے وکفر نہ انکار کړه دونه بالله کنا دی مشرکین چون دا به دغه سبب دی الله سر شرک اونگی دوی بچو چې امن بالله وحده ایمان مروده الله ایک ہی اوانی وکفر نہ یې انکار کړه دما داسونکو نا چون موږ دی مشرکین دا هېڅ سبب د الله پر شرک وکړي فلم یو کوین فرمایمانه نمو چې فائدہ ورکړو د ایت ایمان دې لمه راو باث نه کله چې ندرو دی یعاظه سنت الله التی دا طریقه د الله هغه طریقه قد خلت فی بادې چې وانتی رشه د الله په نظام کې چپه وقعد عذاب چې حال ایمان په فایدې نو ورګی وحسرهم الکل کافرون او توانه دشل قدغه کې او کافر وحسرهم الکل او توانه دشل قدغه کې الکافرون کافران